«Стежка веде мене далі. Вона виведе до річки, це я знаю напевне, бо ми відпочивали неподалік у трьох. У трьох ішли лісом неподалік. Іринка бігла стежкою, їй було цікаво ховатись. Вона вищала від задоволення, коли я минав її непомічено. Але коли завважила, що я не помічаю навмисне, насупилась. А потім я минув її, пішов собі далі. Магда йшла десь далеко позаду, і раптом я почув розпачливо-пронизливий дончень крик. «Тату! Таточку!» А Як я сам перелякався від цього крику. Не тямлячи, скинувся назад, став розгортати кущі, квапливо, обдираючи руки. А міг просто відгукнутись. «Таточку!» «Я тут! І Русю!» Нарешті здогадався я відгукнутись. Коли ми стрілися, донька не плакала. Лише дивилась великими, наполоханими очима. «Так, наче бачила мене вперше!» «Іринко!» – це вже гукала Магда. Вона підбігла, засапана, нажахана і теж здивовано дивилася на нас обох. «Ми гралися!» – сказала Іринка тихо і винувато. «Чого ж ви так репетували?» – спитала Магда. «Я вже подумала, навіть що. Думала, може, змія вкусила?» «У цьому лісі немає змій», – повчально прорекла Іринка почути годину тому від мене. Далі ми вже йшли у трьох, мовчали хоч ніби нічого й не трапилось. Зрештою, я став описувати річку, до якої наближалися. «У цьому лісі справді немає змій?» – зненацька спитала донька. «Тато ж сказав, докірливо відповіла за мене Магда. Я струшую головою. Було і загуло. Як і теперішнє. А що було тепер?» «Було вогнище, коло якого ми сиділи втрьох. Був обід і димок, що вився між деревами. Була розмова, і в тій розмові виявилось, що Георгію потрібен куратор малих підприємств, які належать до його фірми. Він так і сказав «Мені потрібен куратор» і якось дивно подивився на мене. Так дивляться на товар, який вирішили купити, хоч він і не вельми потрібен. – Візьміть мене, – сказав я несподівано. – Маєте ви що освіту? – спитав Георгій. – Маю. Закінчив політехнічний інститут. Тоді вважайте, що беру. А що я маю робити? Головне – не заважати мені. Робитимеш, що хочеш, аби не плутався під ногами. І мене не проженуть після такої роботи? Поки там керуватиму, не проженуть. Підходить? А вже ж. Тоді вважай, домовились. Прийдеш у вівторок. Він отвернувся. Не запитав, ніде я працюю. І чи працював до того? Може, тому що я був Ларисиним родичем. А може... Між нами, наче одразу по цій розмові, виросла незрима дистанція. Я бачив, як здивовано зиркнула в мій бік Лариса. Чому я пішов на це приниження? Чому я поїхав з ними? Чому вчора прийшов до Серафими Михайлівни? Справа навіть не в самотності. Справа в моїй поразці. Я пройдуся, сказав я і підвівся. Вони промовчали. Я йшов і вдихав демок від вогнища. Димок незабаром зник, і мені здалося, що опадає листя. Потім я почув, як шурхотить трава під ногами. З'явилася перша думка. Я подумав про вітер. У моєї поразки не повинно бути свідків. Завтра, післязавтра Оленка, Комаров, Люська і навіть Кавунін дізнаються про Магдину втечу. Може, і не втечу, але я не хотів, щоб вони про це довідались. Покидаючи Георгія і Ларису, я гранично чітко усвідомив, що це для мене важливо. Аби не знали про поразку. Аби не знали, це так. Але й виходу не було. Ось чому я вхопився за Георгієві слова. Я мстив самому собі. Ноги самі несли мене до річки. Коли я зрозумів, що мені чомусь таки хочеться там побувати, пришвидшив ходу. За якусь хвилину вже мало не біг, а далі мчався щосили, не затоляючись навіть від гілок, що хльостали по обличчю. Спочатку в обличчя торкнулася прохолодне вологе дихання річки. Далі вона зблеснула сталевою стрічкою води. Стрічка розширилась, і берег, ледь похилий, спинив мій біг. Річка лежала внизу, біля моїх ніг. Але я відчув, що не бачу того, за чим поспішав, за чим біг. До протилежного берега було далеко. На ньому теж ріс ліс, місцями вже пожовтілий, але його краса була чужою моєму серцю. Андрію! Я оглянувся. Нікого, звісно, не побачив. Андрію! Знову почув далекий Ларисин голос. Без сумніву вона йшла слідом. Навіщо? Я повернувся і швидко попрямував берегом. Річка текла поруч. Подивившись на сірій непривітній хвилі, я збагнув, що йшов до річки тому, що знав. Тут неподалік є брід, вузьке місце, тримаючись якого можна перейти на той, другий берег. Але коли почув Ларисин голос, то з пішов у протилежний від броду бік. Вертатися ж тепер не хотів, бо вийшовши до річки, міг зустрітися з нею. Я боявся цієї зустрічі. Думка про можливість якихось почуттів між нами знову спалахнула в моєму мозку. Але саме цього я і боявся. Почати нову гру. А може і боявся якогось Ларисиного запитання? Нову гру. Я спинився. А потім, приваблений невидимою силою, перетолився лобом до берези, що росла переді мною. Обхопив березу руками, і моя щока торкнулася жорсткої борозенчистої березової кори. На шкіру посипалось щось схоже на борошно. Я провів по шкірі пальцями, і коли підніс їх на рівень очей, побачив білий пилок, маленькі частинки якого утворювали на пальцях примхливий візерунок. Коли я струсив його, Полинки закружляли в повітрі. Вони осідали на гілки, на листя і наче зросталися з ними. Ось так і я, подумалось мені, але думка обірвалась. Ні, вже я не полинка, ні в цьому світі, ні в цьому лісі. Сестра Береза пригадавсь вичетаний десь образ. Сестро Березо, сказав я уголос і відчув, як це вийшло фальшиво і нездарно. Я рушив далі. Але, не пройшовши і п'яти кроків, згадав, що мене кликали, що мав би відгукнутися, а там уже щось, напевне, трапилось, щось би змінилося, щось стало новим у мені самому.